Частина 20. Розділ 3. Цього ранку о восьмій Великий Джим уже сидів у себе в домашньому кабінеті. Картер Тібода, котрий тепер, як вирішив Великий Джим, став його персональним охоронцем, занурився у читання порівняльного аналізу гібридного BMW 2012 року та Ford Vesper RT 2011 в машині і водії. Виглядало так, ніби обидві машини класні. Але ж кожний, хто не розумів, що рулить тут БМВ, був повним ідіотом. Те саме стосується кожного, подумав Картер, хто не розуміє, що містер Ренні це єдиний БМВ гібрид у місті Честерміл. Великий Джим почувався цілком добре, здебільшого завдяки тому, що після візиту до Барбари він ще годинку поспав. У наступні дні йому треба буде частіше лягати, ненадовго відпочивати вдень. Він мусить залишатися метким. Сповненим енергії, Ренні сам собі не признавався в тому, що непокоїть його і можливі нові напади аритмії. Коли на підхваті в нього з'явився Тібодо, йому значно полегшало на душі, особливо зважаючи на те, як дивно, щоб не сказати різкіше, подумав він, почав поводитись Джуніор. У Тібодо лице головоріза, але, схоже, він має природний хист до ад'ютантства. Великий Джим поки що не був цього цілком певен, але гадав, що Тібодо може виявитися розумнішим за Рендолфа. Він вирішив це перевірити. «Скільки людей охороняють супермаркет, синко? Ти знаєш?» Картер відклав автомобільний журнал і витяг із задньої кишені пошарпаний записничок. Великому Джиму це сподобалось. Недовго погортавши блокнот, Картер оголосив. П'ятеро минулої ночі: троє штатних офіцерів і двоє новачків. Ніяких проблем. Сьогодні там будуть тільки троє. Всі новачки. Абретаул, брат власника книгарні, ви його знаєте, тот Вендлештат і Лорен Конрі. А ти акцептуєш, що їх буде достатньо? Ага. Ти погоджуєшся, Картера. Акцептувати означає погоджуватись. А вже ж чому ні? Білий день і все таке. Без паузи на припущення. Яка відповідь більше може сподобатися босу? Ренні це подобалося. І то дуже. Гаразд. А тепер слухай, я хочу, щоб ти зараз же зв'язався зі Стейсі Моггін. Скажеш їй, щоб подзвонила кожному офіцеру. Всім, які тільки є у нас наявні. Я хочу, щоб усі вони зібралися сьогодні ввечері о сьомій у Фудсіті. Хочу побалакати з ними. На ділі він збирався оголосити чергову промову цього разу вимкнувши всі запобіжники. Накрутити їх, як той дідівський кишеньковий годинник. Окей, Картер робив нотатки в своєму ад'ютантському записничку. І скажи, щоб кожен спробував знайти і провести з собою ще одного кандидата. Картер пробігся обгризаним з одного кінця олівцем по списку в своєму блокноті. «Ми зараз уже маємо, ось я лишень порахую, 26. Цієї кількості все ще може не вистачити». Згадай вчорашній день, що трапилось в супермаркеті вранці, із редакцією Шамвей уночі. Питання стоїть Руба. Або ми, або Хріноверть. Картере, а ти, до речі, знаєш значення цього слова? Ну, так, сер. Картер Тібудо був упевнений, що Великий Джим має на увазі оргію зі стріляниною, і отже в мілі можуть початися побоїща чи щось таке, якщо його бос не затисне місто в міцних лещатах то може нам підмести усю приватну зброю чи щось таке?» Великий Джим вишкірився. «О, так, цей парубок просто знахідка. Я уже маю це в моєму списку. Почнемо десь з наступного тижня. Якщо купол усе ще стоятиме, ви гадаєте, він ще стоятиме?» «Вважаю, так. Він мусить стояти. Йому ще так багато треба зробити». Треба простежити за тим, щоб пропан з таємного складу було знову розосереджено по місту. Всі сліди метової лабораторії за радіостанцією мусять бути знищені, а також і це ключове питання він поки що не досяг персональної величі, хоча вже наблизився. А поки що візьми пару офіцерів, регулярних офіцерів, підіть до Берпії, конфіскуйте зброю, всю, яка є в нього. Якщо Ромео Берпі намагатиметься якось опротестувати ці дії, нехай офіцери скажуть, що наша єдина мета – не дозволити зброї потрапити в руки друзів Дейла Барбари. Записав? Йо. Картер зробив чергову нотатку. Дентон і Веттінгтон, окей? Великий Джим нахмурився. Веттінгтон – ця дівиця з великими цицьками. Він їй не довіряв. Навряд чи йому міг сподобатися будь-який коп із цицьками. Жінкам не місце в правоохоронних органах, але тут було дещо більше. Та яким чином вона зазвичай дивилася на нього? Фредді Дентон так, Веттінгтон – ні. І не Генрі Морісон також. Пошли Дентона з Джорджем Фредеріком. Скажи їм, щоб сховали рушниці в кімнаті сейфів поліцейській дільниці. Записав. Озвався телефон Ренні, і його похмурість поглибшала. Він відповів на дзвінок. Алло. Виборний Рені слухає. Вітаю, виборний, говорить полковник Джеймс Оукокс. Я керівник того, що у нас тут дістало назву Проект Купол. Вирішив, що настав час нам з вами поговорити. Великий Джим розвалився у своєму кріслі і усміхнувся. Ну і що ж, тоді говоріть, полковнику, нехай благословить вас Бог. За моєю інформацією, ви заарештували людину, котрій президент Сполучених Штатів доручив керувати справами в Честермілі. «Це відповідає істині, сер. Містеру Барбі висунуто звинувачення у вбивстві. У чотирьох вбивствах. Мені не віриться, що президент бажав би бачити керівником серійного вбивцю. Його рейтингу це не додасть плюсів». «І таким чином керівником залишаєтесь ви?» «О, ні», – заперечив Ренні, ще ширше посміхаючись. «Я всього лиш скромний другий виборний. Керівник у нас Енді Сендерс». А безпосередньо заарештовував підозрюваного Пітер Рендолф, наш новий шеф поліції, як вам, можливо, відомо. Ваші руки чисті, іншими словами. Такою буде ваша позиція, коли раптом зникне купол і почнеться розслідування. Великий Джим насолоджувався нервовістю, яку він дочув у голосі цього нікчемахи. Цей дурв'ячий син із Пентагону звик кататися верхи, самому обернутись конем для нього новий досвід. А чому б їм бути брудними, полковнику Кокс? Армійські жетони Барбари було знайдено в однієї з жертв. Що може бути банальнішим за це? Зручно. Називайте це, як вам забажається. Якщо ви вимкнете новинні канали, промовив Кокс, то побачите, наскільки серйозні питання там викликає арешт Барбари. Особливо в світлі його послужного списку, зразкового, між іншим. Питання також викликає ваша власна діяльність. Аж ніяк не зразкова. І ви гадаєте, що можете мене цим здивувати? Ваша фірма славиться маніпулюванням новинами. Ви займаєтеся цим із часів В'єтнаму. У CNN є матеріал про розслідування вашої підозрілої торгівельної практики з використанням несумлінної реклами наприкінці 90-х. По NBC передають, що проти вас велося слідство у зв'язку з неетичною кредитною практикою у 2008 році. Наскільки я пам'ятаю, вас звинувачували в незаконному завищенні процентної ставки, десь близько 40%. І тоді ви повертали собі автомобілі і вантажівки, за які вам клієнтами вже було переплачено вдвічі, а іноді і утричі більше. Думаю, ваші виборці все це побачать на власні очі. Усі ті звинувачення було знято. Він тоді сплатив добрячі гроші за те, щоб їх було знято. Люди в моєму місті добре знають, що ці новинні програми подадуть будь-яку сміховинну маячню, якщо заразом можна вдало продати рекламний час під нові телевізори або геморойний крем, або слоїки зі снодійними пігулками. Там є і дещо інше. За даними генерального прокурора штату Мейн, попередній шеф поліції, той, що помер минулої суботи, провадив розслідування щодо вас у зв'язку з несплатою податків. Незаконним заволодінням міськими коштами і власністю, а також організацією незаконного наркотичного бізнесу. Ми не надавали цих матеріалів пресі і не маємо наміру їх надавати, якщо ви погодитесь на компроміс. Залиште пост міського виборного. Містер Сендерс теж мусить піти у відставку. Номінуйте Ендрію Грінелл, третю виборну на посаду керівника, а Джеклін Веттінгтон стане представником президента в Честер Мілі. Великий Джим втратив останні залишки своєї благодушності. Чоловіче, чи ви часом не здуріли? Ендрія Грінел, наркотично залежна особа, присаджена на Оксиконтин, а в тієї Ветінгтон немає й крихти розуму в голові. Запевняю вас, що ви не Ренні. Ніякого тобі більше містер скидається на те, що період доброзичливості минувся. Веттінгтон. Отримала офіційну подяку за участь у викритті нелегальної мережі з розповсюдження наркотиків у 67-му шпиталі бойового забезпечення у Вюрцбурзі в Німеччині. І була особисто рекомендована людиною на ім'я Джек Річар, з біса найкрутішим копом з усіх, які тільки служили в армійській поліції, на мою скромну думку. «Нічого скромного у вас я не вбачаю, сер, а ваші богохульні слівця...» «Для мене неприйнятні. Я християнин. Християнин, котрий торгує наркотиками, згідно з інформацією, яку я маю. Ляскайте язиком до схочу, а руками – вільно. Особливо з того боку купола», – подумав Великий Джим і усміхнувся. «Ви маєте якісь докази?» «Попустіться, Ренні, я вам це кажу, як один крутій іншому. Хіба це має значення? Купол для преси – більша подія, ніж 11 вересня». І це симпатизуюча нам преса. Якщо ви не підете на компроміс, я так вимащу вас дьохтем, що ви ніколи не відмиєтеся. Лишень ось зникне купол, як я побачу вас перед Сенатським підкомітетом, перед судом присяжних, а далі у в'язниці. Я вам це обіцяю. Але варто вам відійти вбік, і все випарується. І це я вам також обіцяю. Ось лишень зникне купол, глузливо повторив Ренні. І коли ж це буде? Можливо, швидше, ніж ви думаєте, я збираюся першим дістатися до вас. І першим моїм офіційним розпорядженням буде наказ надіти на вас кайданки, ескортувати до літака і доправити у Форт в Канзасі, де ви гостюватимете під вартою в очікуванні суду. Великий Джим на мить занімів від такої нахабної відвертості, але тут же розреготався. «Якби ви дійсно хотіли добра, місто Ренні!» Ви би самі пішли у відставку, погляньте, що відбулося під вашою орудою. Шість убивств, два в лікарні минулої ночі. Це ж треба таке уявити. Плюс самогубство і колотнеча за харчі. Ви не на своєму місці. Пальці великого Джима стиснулись на золотому м'ячику. На нього стривожено дивився Картер Тібода. Якби ви були тут, полковнику Кокс, я вас нагодував би тим, смак чого відчув на собі Когінс. «Бог мені свідок, я б це зробив». «Ренні?» «Я тут». Пауза. «А ви там?» Знову пауза. «А купол залишається незламним. Гадаю, нам у бомб це зрозуміло. Скиньте на нього найбільшу з ваших атомних бомб. Зробіть найближчі міста непридатними для життя на двісті наступних років. Вбийте усіх у честер мілі радіацією, якщо вона проникає» а він так само стоятиме на своєму місці. Він уже захекався, але серце в його грудях билося рівно і потужно. Бо купол – це воля Божа. У глибині душі він дійсно в це вірив. Як вірив, що воля Божа полягає в тому, щоб він захопив це місто і кермував ним ще довгі тижні, місяці, роки. Що? Те, що чули. Розуміючи, що ставить на кін геть усе, покладається всім своїм майбуттям на стійкість купола. Розуміючи, що дехто подумає про нього, сказився. І також розуміючи, що ті, хто так думає, погані язичники. Такі ж, як оцей полковник Джеймсоу Нікчемаха Кокс. Ренні, будьте розсудливі, я вас прошу. Великому Джиму сподобалось, оте його прошу. До нього в мент повернувся гарний гумор. Давайте підсумуємо, саме час, чи не так, полковник Кокс? Очільник тут Енді Сендерс, не я. Хоча природно я вдячний за таку люб'язність, як цей дзвінок, з боку такого поганського гівноїда, як ви. Тоді, як я певен, що Енді погодився без вашої моделі управління, дистанційовано, як же інакше. Однак, гадаю, я можу говорити від його імені, коли зараз кажу вам. Візьміть вашу пропозицію і засуньте собі в те місце, «Де ніколи не сходить сонце. Ми тут самі по собі і управлятимемося так, як нам це подобається». «Ви божевільний», – промовив полковник Кокс зачудовано. «Так невіруючи завжди називають релігійних людей. Це їхній останній аргумент проти віри. Ми звиклі до цього, і на вас я не ображаюсь». У цьому він збрехав. «Можу я поставити вам запитання?» Кажіть. Чи не збираєтеся ви заблокувати наш телефонний і комп'ютерний зв'язок? Вам би сподобалося таке рішення, чи неправда? Звісно, ні. Чергова брехня. Телефони і інтернет залишаться також запланована на п'ятницю прес-конференція, на якій вам поставлять чимало важких запитань. Запевняю? Полковнику. Я не планую відвідувати ніяких прес-конференцій в найближчому майбутньому. Енді також. А в місіс Грінел, от така вона бідолаха, голова ледь варить, отже запросто можете відміняти свою. О, ні, зовсім навпаки. Чи це там часом не усмішка намалювалася в коксовому голосі? Прес-конференція відбудеться о півдні в п'ятницю, забезпечивши достатньо рекламного часу для його продажу у вечірніх новинах. Цікаво хто ж братиме в ній участь з нашого боку, як ви гадаєте? Сіренні. Абсолютно всі. Тому що ми дозволимо родичам мешканців міста підійти до купола з мотонського боку. Там, де об нього розбився літак, у якому загинула дружина містера Сендерса, смію вам нагадати. Там також буде присутня преса. Висвітлюватиме цю подію. Це буде схоже на день відвідин у в'язниці, хоча без жодного, хоч трохи винного, окрім вас, Либонь. Ренні знову оскаженів. Ви не маєте на це права. О, навпаки, якраз маю. Там так і присутня усмішка. Можете всістися по свій бік і проти мене кирпугнути, а я зі свого боку робитиму те саме. Відвідувачі розташуються вервечкою, і всі, хто погодиться, матимуть на собі майки з написами «Дейл Барбара не винен, звільніть Дейла Барбару» та «Імпічмент Джиму Ренні». «Буде багато сліз, розділені куполом люди притискатимуть долоні до долонь. Хтось навіть намагатиметься так поцілуватись. Перефектна картинка для телебачення і перефектна пропаганда. Головне, це змусить людей у вашому місті задуматися. Чому ними керує така некомпетентна особа, як ви?» Голос великого Джима опустився до низького гарчання. «Я цього не дозволю». «Яким це способом ви збираєтеся цьому запобігти?» Більше тисячі людей. Не постріляєте ж ви їх усіх. Коли полковник заговорив знову, голос його звучав спокійно, виважено. Гераст виборний, давайте врешті вирішимо. У вас усе ще є шанс вийти з усього цього чистим. Вам усього лише треба відійти від управління. Великий Джим помітив Джуніора. Той, немов якийсь привид, дрейфував коридором у напрямку вхідних дверей. Усе ще в піжамних штанях і капцях. Але не поворухнувся. Джуніор міг впасти мертвим посеред коридору, а Великий Джим так би й залишився сидіти згорбленим за своїм столом, стискаючи золотий м'ячик в одній руці і телефонну слухавку в другій. Єдина думка пульсувала в його голові. Поставити Ендрію Грінел панувати і офіцера цицькі її радницею. Та це ж жарт! Геть дурний жарт! Полковнику Кокс, відтрахайте себе в рота! Він вимкнув телефон крутнувся на стільці і пожбурив золотий м'ячик. Той попав у фото Тайгера Вуца. Скло розсипалось, рама впала додолу, і Картер Тібодо, котрий завжди вмів нагнати переляку на інших, але сам лякався рідко, аж підскочив на рівні. «Містер Ренні, з вами все гаразд?» Не виглядав він на гаразд. На щоках палали хаотичні пурпурові плями. Маленькі очиці вибалушилися, ледь не вивалюючись товстих жирових складок. Жила билася в нього на лобі. «Їм ніколи не відібрати в мене моє місто», – прошепотів Великий Джим. «Звичайно, ніколи», – підтвердив Картер. «Без вас нам хана». Ці слова принесли Великому Джиму деяке полегшення. Він потягнувся по телефон, потім згадав, що Рендолф пішов додому, щоб трохи перепочити. У нового шефа поліції залишалося зовсім дещиться часу на сон з того дня, як почалася ця криза. І він сказав Картеру, що збирається проспати принаймні до обіду. Та й нехай. Все одно з нього майже ніякої користі. Картере, записуй. Покажеш це Морісону, якщо він зараз чергує в дільниці. А потім покладеш Рендулфу на стіл. Після цього зразу ж повертайся сюди. Він на хвильку замислився, хмурячись. І подивися, чи не туди попрямував Джуніор. Він якраз виходив, коли я балакав по телефону з цим полковником «робіть, що я кажу». «Найди шукати Джуніора, якщо його там нема, але якщо він там є, пересвідчись, що з ним все гаразд». «Звісно. А що записувати?» «Дорогий шеф Рендолф, Джеклін Веттінгтон мусить бути терміново деституйована з департаменту поліції Честерміла. Це означає вигнана?» «Саме так». Картер повільно писав у своєму нотатнику, і Великий Джим його не підганяв. Він знову опанував себе. Йому стало значно краще, і навіть більше того. Він відчув драйв. Тодай, дорогі офіцери Моррісон, коли Веттінгтон з'явиться у дільниці, будь ласка, поінформуйте її, що вона звільнена, і накажіть їй очистити свою шафку. Якщо вона спитає у вас про причину, скажіть, що відбувається реорганізація департаменту, і в її послугах потреби більше не існує. Містер Ренні, а в слові «існує» після «с» є те? Граматика не важить, важливий сенс. Окей, готово. Якщо їй захочеться подальших пояснень, нехай побачиться зі мною». Записав. «Це все?» «Ні. Передай, щоб перший, хто її побачить, забрав у неї значок і особисту зброю. Якщо вона пердітиме, що це її приватна власність, нехай напишуть їй розписку, де зазначать, що пістолет їй або буде повернуто, або сплачено за нього компенсацію після завершення кризи». Картер дописав, потім підвів очі. «А що коїться з джунсом, як ви гадаєте, містер Ренні?» «Не знаю, просто мігрень, мені здається. Щоб воно там не було, наразі я не маю часу цим займатися. Є більш нагальні проблеми». Він показав пальцем на записник. «Подай сюди». Картер подав. «Карлючки третьокласника, але все, що було наказано, записано точно». Ренні поставив свій підпис.